Joko Kampo, saioaren bigarren partea, eta olatza, lehenago errandu zonbezala, kenka, lagian diren, dintzalderen bai. behi hartuko dugu. Bai. Um, galderak bain maitu zuen edo ahak gurekin partekatzeko katzeko, zero bos, bos bertzi, bi aldiz, zero, zero, zero bat. Ara, polekin aurk pausana ipatzen ginoen, hasiko dugula bigarren hau kirolarekin, eta beraz, bortzaz, bi orekin. Eta bai honan, <laughs> bada aspaldi, kirola ez eragioa aipatza. Bon, à ce pas. Ça s'explique rien beaucoup tout le coup là. Eh, ça s'explique rien. Sorti. Bon, ça s'est sorti bien que pour duzu. Horri aitortzen duzu? Bai, bistanda. Ki San Pagasu beraz, biok ez du bukatu. Ara, xeikatu da, lehen 6etan, 6aren maina len eta orain jo amerdu grenobleda l'aromatuntan s'aspiontan euh bon complicato ora bai eh? bai bai bisiki complicatia euh bon equipa eh, bisiki reudede eh, grenoblene meritzen uh, falta dira jokolari important batzuk be asketen aldak garbikiko uh, favorito bezala izanen dela grenobledezelaian bai ez udarik eta Egan Bereziki, ez dako, miagitzek duen uh, arazoa kanpoan, Agiliratik kanpo, uh, aski, katastrofikoa izan da hozten. Dain. Ez da ulerzen olen zen, Agiliran ez du partidari galdu? E, etxean, etxean, galdu ez duen, talde bakaxa da. Bakaxa. bai, bai. Uh, ahi, ahi dara, ere? Bai, moda ekipa bezala ahi dagoik, eh? <laughs> <laughs> Lez etzen galtzen etxiana, eta miagitzek badu hori hoi no, me bon, eh, serioski, seriosiago ezeiteko, egan bon, janezake, bon... Akas batzuk bat direla ekipan, partikulaski asken ilaete horretan bon, ustartzeetan eta arrazo larriak ditugu miarritzek eta kanpoan nahi bali mauzu irabazi ustartze sendo bat behar duzu eta hori eskas da miarritzen no? Ustu zu hori den? Hori ere, eta da ere, pixkat, pentsatzen dut ere, mentalitate bai, bat ere Psikologi... Bai eta... Bon, Anitza aldiz ikusi da miarritze Kampoan Bon, bere partida iten, rik bianari, me Fede gehiagok horik gabe. Ez joiten, baitezpada, irabazterat. Jokatziat bai, me ez irabazterat. Beharba hori eskaz zen miagitzen hauten. Atikoa iberako da. Ha, baitezpada hori, eh, bai, bai, me gero bon pentsatzen dut, bon, elburua lortu dela, lemiziko elburua eta e, uh, ba, men, bon, e... ala ere seigarren baino obekifinitzen da, zuen bain, a, kampuan irazik, me sobera eta partira galdut uste, bereziki bo, ez da gizto pondu batez edo azken minutian, da hola eh, bat irabeden iruz palau gehiago irazten altzienako hori da domaia denazken, bai. ez da finitzan dute gronoblen kontra bai. gronoblen zelaian, bai, bai. jakinez beren pondua ula kampuan dela. Finitzen, finitzen, ez hau de, eh? <laughs> barkatu, barkatu. <laughs> <laughs> <laughs> nah, bat, iten finitzen. aldute zerbait zen, ta, bon, presioa ere uh, Gronoblen gainean da, nik uste uh, partira estapena aski untxai malima da malimada eta intzinean atxikize malimatu zute, uh, bat uste esantzak. Entzuten zaitut, xan, eta ostioan egiten zuena, bai, elburua egina da... Mm. Bai, bai, et, ba, eta ez, elburua da iraztia... Eh. Gero igotzia baitezpada nise hurzen eta ez da alik miagitzen uh, gaurago hartzeko e, uh, bon, e, ba Ez, ez dira uno horretan, eh? Orta, ez ez, mekompetizionian erizielak, bezera azure elburua ondoko partida iraztia, mm. garriki um, Gonzalo, kesa da, hastenuntan e, e, mintzatu dugu, hastenuntan e, mintzatu dugu Erten zuen, bon, egia da, zaila zuela e, motibatzei okalariak, milagazuen engatik Eta atik egiten zuen joan den igandeko joko aitema dugu baditugu gure esantzak? Bai, zenta badira kalitateak, rubistikoki badira zinez kalitate bizkin te esantak e, e, Joko aski kompletoa dute, e, badakite e, e, baloia mugitzen, e, e, zabaltzale biziki ona dute, e, Bai, eh, uh... ki bai, pa equipa... dise e ki una utebe na, ustote estare istana uh, na oh, yeah. Nolan, hori ah, uh... <laughs> beragabe, beragabe, de nacha i turist colpatu da dou d'accordada, tutur era vacua, askenamenton. Gianna i beragabe, uh, ustartigabe ta arribal di Madeira, sta rico ah, partita gustia. Bai, ah, me a uh... <laughs> sa. Ez chulo eh. Polo collectif de estrategia badu gehien. Donde n'estienne, donde n'estienne Chartudou, Chartudou et Luc Burton, Chartudou et Stapeneti, que ne ose pas auchan, Osteko Pierre Bernard, baina Pierre Bernard Chartudou da azken mar, maros minutak eta kolpe bat bildu du Le Poan, moan du partida, baina aidurez ezta gas Azteko, ostego nuntan, entzen argaz osatua. Azken, frogabat egine dute, pentsatzen larumat goizian. Eta hortan jokatuko odat dena. Erraitez ziren zu, kostion jokalari batzu eskaz? Behu, ba, ustartzeko, be, lehen leho joan, be, kolpe bizik izan da, aldearen botaren galtzea. Bai. Berak, kasik, txikitzen zuen miagitzeko ustartzea. Bai. Eta bera, bera, bera, Eta maileko uh, jokolaria da, eh? internazionala izan da, uh, bere oita mazbazazpi urte ditu, mehal ere, bera, zelaian gainean zelaik. Aldat, uh, da, miagitze, hain zinatzen zen, hain zinatzen, mm. nor nahi enkontra. Dibai, jodutxe gili ere egeroztik uh, bai. eskaz uh, da. Bere ziki uh, bota da, jaso ondiena. Hor, larun bateko... Bi jarren egoak Bastian eta Ewit ez dira izanen e, Beraz horrege beharko da horrezkatu e, Zoketa ez da izanen ere ez dira menturaz e, ez, dut, ez menturaz botaren lehkua <laughs> talean Baina... Anitzen du da, igera, anitzen du da bai Hori denak, bebon, gero behark ba, beh, zutako ez, be, dena kontra duzu laik bat zuitan, ez duzu bat eprisiorik, eta hor, gauztak uziak untsa hartzen dira, eta jokoan bizik untsa harri zira, eta espirituali bratea. Balentria bezala... E... Bai, hori no? zinez, bai, idazten idaz balimaute Gronoblen baldintza horitan bai, ikaria izanen da. Eta mm. gero menturaz, Montoban izan egiteke? Bai, me, Montoban... Uh, pff, Bon la, Obekiago esalkatzia ziren, eniz zehurt e eta mirritze baino, eniz gehiago dela. Xabi ez ziraina da yeah. zuzu. So. Uh, Montobank uh, talde bizkide erbat du, nik pentsatzen dut, beraz, bon. gero hiten aldute beraz, aleire Montobank han pentsu dut gehiagera, zire vale. so, izan den da, gero, uh, Hortuen Monto bon voilà. ouais. Montoban eta Merri eta Perpina zen egitzen. Bai honak sufritu zen Gronoben horka. Bai jandu bai Gronoblen. Baina Montobanen bolusen fontziboa haukan eta Montoban isei labazi jandu zen. Mm. Bo ez du fitxigan hau. Eko eh, eh, e, eh, sedu zuz emaitzaen lortu duen Montobanen kontra ganden hastia miritzaik. Ba, ba, ba, logika nun da hor. Gero, egia, ba, eramardak... Eta partida horretan biek ezutela deus jokoan uh, so... Eta libratuak jokatu dutela Eta jokoa nizki jokote denbora uh, guztian, denbora guztian, arozen uh, Bera atzien txego eskonde eta lau beste eta Pentsatzen da, da. alda etzutela holako espaldako minik Asteleengo izan e, Pentsatzen partida, e, zen pitzik jokoan, partidak etxazan Eta e, iru jokalarik adotituzte partida horretan erdea eh? horretan Eta sasoina bukera ere altzen girela, organismoak akituak dira da. Bon. Eta egia egan, eh, Prode Biko eta Xapelketa hori biziki luziada eta biziki gogoza Eta hor, uh, nuen ez duzun eta aniz jende alkian, uh, zailada eh, urtea bukatzea Horkusten da, mirritzen dako aski komplikatia dela hm. Kes... Kiruaren atala... Ba, ikesadak erraiten zigun, zaila uh, Tzula senditzen fase finaletako giroa eta gila badirela uh, Kiruaretik aparte badiren uh, Gai Frango uh, beon. Ion eh, amezela, izan taipatuko ditugunak, eh, bon presidiengoa zakigu eren nora joiten den, miduriz bada eh, problema arazo ekonomiko bat, denaz ez jean bastan dire aldoen hastean, eh, hori guztiak hitznu jokalari batzuk ez dakite aldo norten nun hariko diren erez, hori guztiak hitznu dela. Fret, rexizki, hori uh, nahi nautzun galdegin san, hori, arzuntan jakin arazida jokolari zirela, beraz kontratazio et, egiten ari dira. Eh? Eh? Denbora berean, beste batzuak ez dakite elduen urtean zein, hori da. Zeine, Orida. Orida. Ah, jokolari e be... espirituaren zat, ez da behar bada, oberena. Bate, bate ezta giro sanoa xanoa. Nahi bali mauzu jokatu uh, sendoki, beraz zu zure burian uh, garbi izan, eta pentsatu jokoari bakarrik. Zergaitik bon, haipatzen ituzte kolaari begiaaka direren e, heri egan gabe ohu. No? Ezinkonprizia da hori, a, berek ere ez takdakiitesobera. eta, eta aipatzi dituzte behiak mena Oolazek ejan duen bezala a, so, bedo, zilo handi bat badu estantzeko beok milioi bat eta ba, jadi.a diote Atxomanen da soi edodik <laughs> ez alzute <daut> gan. <laughs> Bepentzatzen dut izan endela berriz ekipat edo enochtia miritzen, hori gauza seugada. Zema hilatzen eta jau uste balik? No, bali... dute, bai. Zure bai. ba, uh, ustez, ikusten duzularik zularik zedantza baten hor daritzen? Bai, baina uh, fitxaketak egiten dituzte beraz, ez dira uno paxatuak DNA-CG egitura nain zinean eta ustez, paxatuko dideralik hor oh, egin dute uh, ezteltzen bai. Baina uste duzu, enpresa bat, pres dela, sosa ekartzeko, zuzen daritzan, horako bohdela delarik, ez da beste hitzik, eh? Batek hartzen duen dakaritza, gero akzio du batzua iten dira, beste batzu heldu, blanko behiz, eh, bere Nei, baldintzak emaiten ditu, Bizeki, dala zemaitu norez piskat? Ba, argont, ba, eta zinez, uh, bon, pentsatzen dute, Bayon esak ere gure susten gatzeleak gure espiritu me... berean dira. Eh? Berk hauza eh, or... piskat denak uh, ez dut egan egitek dejustatiak girela, men piskat, haure, ah, bala ba, ba, ba, ortaik, uh, uh, ez gira, xinpleki, hartzen ahal, jik bilaan. Eta bilaen, estu treten, estu... Estu te yes. ez dute trenkatzen afera, ez nirritzen ez Bayonan. hor, bila abetea edirela, E momentu batean, berda, trenkatu, hala ere Zenta falafitsak itak egiteko, taldea, elduden urteko talde egiteko Baina... E ez, nik pentsatzen dut, egiazkiz, eta joan giela, eta izanike bata edo bestia eta bide batean eta buraino, eta hor ezin dugu jugur nago joan Zilo hor da, eta biak ari gira gure burian enterratzen, eta... Bi, alizira bi, bi taldeak, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Uh, eta ez dakit zeigoitatzen dugu eta bideoa hautatu dute? Basque berabe beste bide bat hautatzeko bai, Bayona nasteko. Bai, Bayona uh, Bayona nasteko. Bayona neta bien ritzen eta... juntaturik ere pentsatzen dut. Bai. Berizinen gira eta bai, bai, bai, bai. buruz, me, uh, Anaktian zegoetatzen dugu, ez, ez, ez, ez da, nungira hori Ez dira ondo jokatzen oh. hasteko, bateratzea hori ongi egiteko hasteko Ez, bate. <laughs> bate Alta, anaktian, eta Abai. gure zilua eta haidugu ega onditzen, e, izanike bata, edo bestia eh? <hazan> Agiki esan eh, nuk badazkigu zuen posturak bienak esu, susan bateratzearen alde ez dira Zupol ezaimeste edo ez manera hortan hasteko Xabi mm -hmm. eh, hastoi, segitzen duzu, Bayonat, Tamiagite, segitzen duzu? Eta errez sigitzeko, iai gana Zelaideko emaitzak eutienez? Zelaideko emaitzak, bai, bai, bai Eta eh, bai, eh, ba... zuk zer diosu bat eratzeko, alde zinteizke fuzioaz edoaz? Gero ez nik ikusten dut alde batetik ba, silo bat eta aldetik ere Beraz, Hai. biak elkartzen badira, siloa nola esteltzen da Norrekin, ez dakit Gero... Baionako siloa piskat aipatzeko Hala, enpresabatzuk nahizuten ez ari dirua, eh, baxa den buru idianor. Eta belagunak elkarteak ezetzer handu. Hala, berzoen, uh, eh, haitia, ala pertsonak jotako lurri, eta badazi lobat bat ere ezagiteko. Bainan Bayona aventuras sí gain bada bai. podere Ah, horiba. Horiba. Podere. eta ba, joko uh, bat. eta joko bat. Joztu ki miagitzen hemen sakiko gutia go gufleta, luduk badute, badute geiengoa estarasurik. baina aipatzen uh, da uh, blanco brusque ta campo eman sinen hoiek Berriz, din nahi dutela kloberatzuk, nola ikus hori ori? Zure ustez, atera bidea izaiten eh, Barkatu, de... din nahi dute edo deituak izan dira zenta. Horre, bada, piskat? Ez, nik ez dakit. Ez, aztiko, uh, ehten aldutana da... Uh, Uh, gutienez uh, miagistak batzuk behar, dire, behar direla eta kluban burian uh, kanpotierrak eldu balima dira eta berek behar balima gaur ez dira eh? bon, hori da me gutienez lekukoak poderea lekukuek baina lekukuek ez badute zoza emaitan ah, bai. <laughs> hori gertatzen dena kanpokoak dira kanpokoak dira poderan horiek dutelako zoza emaitan hori da bai, bai, bai, zain bestere duike gara <laughs> Denbora maiteute hasteko. Hor oh, oh bai gauza bera dela... Gauza bertsua izan daitek. Kampokoetan berritzen bi tendentzia badira. Guflelo du eta bestiak aldize eta horiek. Horiek joan dira. Horiek ah, joan dira, oh. dira berritzen aldira menturaz. Baina hasteko hor oh joan dira. Eta zer negin ere kampokoak dira. Eh. Bai, bai, bai. Ben bai, beko da bon. kontra, me bakarik uh, uh, eta, uh, eh berdi ere leku kok eta eh da da den buriana. Beste naza, bestenasta gino joite nien, eh kanpotira ditena aldira bispairu urtesta gero partitzaren aldira orola eh yeah. uh, biden izanik, bon, oligertat, beste beste da ja nik eh gav eta bele tarekin eh onlekin ertatu zen uh, aflelurekin uh, bayonan uh, dola urte batzu uh, justuki egun importanteak bon, miagitzek zelaian badu larun batuntan zazpiontan uh, beraz Gronoblean elduen hastean den atzezeren haintzinean egun importante izanen da egun importantea bayonan, uh, ostira berean uh, azkenian presidente bat uh, izanen da baionan iduriz? Agian? Agian. Zendako uh... reiten duzu agian, ez dira zuh? Sure? Ez dakit, azken uh, aldean eber zuten trenkatu, ez dute trenkatu, bon. Uh, agian erreiten dut, oh, ikuan... uh, ikus eta sinetxe, eh, goi. Biltz, biltzar nagusia da. Bai, biltzar nagusia da. Eta zur humorek idote, beraz, Filip uh, Taieb direktuariko zuzen dara izanen dela, lehen dakaria. Filip Taieb haksako uh, nagusia. Hara. Baina, eta e bru bere laguna, beraz, manager horoko uh, ha. Hori ah, ja. ironia biskabatekin erraiten duzu? Bai, beti lagunen hartzean dituztea ferak, eta arrigarria da ikustia prentxan denek erraiten dute bru izan endela entrenatzailea. Eta bru berak ergana du da? Hala, mediak inez, biltzarnak uh, guztia ez dela ono paslatua. Eta hmm. berbizie eta etxeto ordidea, ez dute berri dugu kaiten, hori da arrigarria da ere. Main abelagunak hizkat uh, ni uh, argitzen uh, ledu guflek bali madut gehiengoa, azuen gehiengoa abelagunak badu, uh, baiola, badu bainan goiz atziketak badira abelagunaken berez beraz, beraz uh, ez dakit gohi badutenez gehiengoa du ez. Hala, La ziz... fontene eta uriek edo misua. Ustedu zu, bai ustedu zu ah, putu batitze ite nola. Atziketa badela abelagunaken hartzean hori segur da. Hala, ez dira denakadoz. Ez dira inxi hur, taie pastuko dela eta bruit horriko dela. Ebe nik espero dut ezetz. Zuk espero dut zu Zatzu, sozioz elkarteko kira zira, hala. eta zuek badakigu, bada, uh, haste batzuidanik, uh, durten. durten defentsa hala. egiten duzuela. Hala. Zendako? Zendako? Ebe argi da, uh, alde batetik bauzu abelagunak, beraz, uh, elkartea sortu zuten, Uh, beraz, bateratzea egiteko eta entzatu ziren uh, deia, blanko eta aflu entzatu zire daik, du mio, deia horzen gero entzatu dira berriz bai, gero bimira ama bostean entzatu dira ere gero jazere entzatu dira eta goi erraiten dute ez gitzen dako, ah, goi hori finida goi jan dozeetxe ez ditut gu txin esten, holi da abel agunaken kontraziste aztapenetik uh, zinez... zenta bateratzearen alekoak ziren Hala Eta zuek bat eratzaren kont jaziste? Horolako bat eratze bat azteko bai Zenta hor, da bak eriketik dira historio Podero historio, eta ez dute Erraiten dute bai eh, eh, Eskoal erugia nahi dutera salbatu Ez dute bate hori salbatu nahi Atzire, ez, ez, dute, ez duten hori eginen Es mais, uh, es, es, mais es, es meisgiantzatukola. Adev, mais, ezbait, ezbait dela maien inguruan ez dira kontu paske lanak. Bai, urras batekin, urras batekin. Eh, eta e beh, beh, beh, eh eh eh, kanboko le nakari eta spanikoetan afrokoa berdila ene ustez maien inguruan izan. Jakiteko zena dituten eskole uh, jodiarentza. Aldenizmen izalde, bon, voilà. Adev, hala. Ula item badute? Oui, mais, ortantziste zika, taquita. Ez onda gustut uto Hileena, Pol, hori ditat ez kompraitzen. Ide duzkursoan hori ditat uh, ez eh kompraitzen. Hileena, aldenuk, ez ere. Ebe aldenuk, untsa ah. egiten bada. Ebe hala ez. Untsa egiten zer da. Ebe hala erraiten dit. Uh, Eskoaleriko, lehenak adigusiak, uh, maien ingurren izartzia. Belaz, uh, goekotoa bazkelan berberberberadesean gartuko da, behinan errubikuar uh, duela dunaak, eta ikustia zer den proiektua, zer den zinez, uh, formakuntza badin bada, Uh, proiektuaren uh, mamia bai baina hor ustez ora hori ez da bateratze bat eh hori ez da bateratze bat horrek ez du pizik ikusteko baionarekin eta miagitzerekin eh bai senta holako talde bat denda da hori biztan... da hori da talde bat zortzea eh bai ados ez, ez, e ez, be, ez da bateratze bat be skoleniko talde bat zortzen bada bishtanda irubi profesional da zagar tu koda miagitzitik eta baionatik senta jo kolario berenak berkutei talde ohat uh, ohatra joana bai zuxan uh, edaz, Eta horra, ez dela, dela proiektua, eh? Ba, bai, batxatzen dut hori naturalkinen dela eta normal da. Eta, e, nun baitetik, club profesionala bat dira. Eta horita ikasi, eta gero naturalki ginen da, gazte oberenak ginen dira. Ez egun batetik beste atitena hori. Eta behar da denbora eta uh, uh, baldintzatzeko eta formazione bat, Hor, uh, e, zitut zelaik bilkurak mega ba, eta bruak bruzkiak eta zaagoitik ez zute denborana ez dute denboraxtu uh, aipatzeko beste, beste egiturekin eta beste jendekin. bakarrik istorioskin ikikuiz nola uh, uh, uh, uh, espiritua eta den ertxeaden anizleketan, benmentuat ez inbiak da. Ezin da, ez duzu malo ruzki, uh, mainen inguru bat nahi duzu bezen bat iten altuzu, mainen inguruak ez zira haintzinatuko. A, bi bistanda? Eba, eba, eta gero, are. Ena usteaz boskatua guta ez. Dena, bali ma duzu, denak arroztia eta... Ez ziak kula haintzinatuko. Eztiak, ez da ilusionik eukamia. Eztiak Bil pasatzen da. Eta gesurak eranez. Ez, me kushe usu eta... ze bordela, te atzen den aldi guziz, Bayonan. E bai, me falta, noreen e, falta. E, bai, katastrofikoa. E eh. aien falta da? Ez Ke... zalen falta, eh? Zalea eta nik nahinuke, beste gauzatean, Bayonan yeah. uh, partikulazki, uh, kusten duguz eragina duten uh, sozioak baionan me Bo, bat, susten, eh. susten gatzelean gehiengoa, enixe en ur, eta zin alde die, diela, eh. Hintzatzen zielaik, orokorki bayonako sustenten getzileikin izan ikale kornean itxasun bayonana ebe guztentuzuk, esik denak fuzioaren alde Hori da, higarria? Hori, sobera simpista da, oleiraitia hola Aldala da Berda proiektuaz Lekornean behar behazak, siurnuk eta gehiengo salbu idei duz bala laguno berenak Inendiat eta referenun bat Egun batez ez Ez Talde bakar bat, behar bai Baina ez, hola uh, Urte batez, bi taldeak bateratzia Eta uh, Abelagunakek Eta bruskek Aien txaltza, elgarrekin nitea Zenta... Zoma nahituko urte pastu, ama urte? Ez, no. ez, ez, ez, ez, ez, ez es, Gaineda, izpilitu no? ertsia <risa> <ipatzen> duk Espiritu <risa> ertsia, abelagunakek Ukantik, uh, beraz, telefona da Hainitz urte hastapenean Eta enpresaburu batzuk nahizuten diru hainitzen man baigunan, eta atea etxia. Bai, bai, bai, hori bai, agertuko da. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, zemba, zemba eda... ba. bai. Didu hainitzen, ba. hainitz, yeah. azteko, uh, bada zazpi egun miloko zidua, zidua hori ezen horri zanen. Yeah, bai, haus. Hori ez da urertzena, hau. Eta berbiziek abaz. nahizuten. Amaika bai, milionetan zazpi egun mila, ez da didu hainitzen. Bai, bai, bai, bai, nain, berbiziek horxasoi den eta Zeda Xuxik. Kesa da, kesa da kere bere presidente. Eh, bai honan, izaiten daltzen txuxa. Zabia zatoi, kusuz duz... Bat eratzia, ez zel... lehen finitzeko, berda aurkeztu, Aztapenetik, Zedaia nu nizanen da, eta Gauza auriek nu izan diren. Eta hori ez dute eseko egiten. Hori hatxe maizten duzu importantea? Ha biztan da. Kusuz duz, ez bordela nien, hitz erdi eta ateratuta, segidan kriston bordela da. Ezin duzu, ezin duzu mintzatu? Ezin duzu, ezin duzu. Ezin duzu, ezin duzu, ezin duzu. Kuxuz Zer maiten duen? Zer ¿Bai? duzu? Gero gauza da, Elkertzen Madirea biak ez da deneri paserriten ale duzu egizaz. Hori egiziko. Beraz, egin eh, <tot> <tot> behar da eta ez denak... Zuretako uh… bai? Ez eskumin ezker ez denen irritziak kondutan hartu, beste lan... Hori behar behar ez. baute irritzi bat horren gainan, beraz, egin da zerbait. Fin quoi uh, gauza bat te eta gero ikusten duzu. gero uh, taldi chipien gausa edo enfin professionnel casilene mm. uh, talden hori begwa esta conductan artzen serez leen bassin en bayona ta miaritze ta eta le enfin au berenak jo mm. ten siden uh, edo miaritzera kit uh, ez da ki talitikak kontan hartu barriaren pentsu dut untxagirela untxagirela talde tipiko talde tipiko jokalario berenak eni beharko haute gero joan agian talde hortat berdi berdina talde profesional bat bakarrik balima da ipar naturalki gazte gazteo berenak naturalki ukan dute dira bakarrik Be biesten or... or... ah, da. Abé aygira rugby professionnel a c'est Martin Lavobatte et co Hortan. Bainan beşteak ari ditena koxe be tu vérifierad mérite sene Ez dut teleko aukanena. Ai, Eta joren dira kisera eta berba ere. beste oui, e, mail batian izanengira agian ere. Topamala 14an izanengira. Badira jokalariak topamala 14eko dire... esku alegian ere, e badira prodebikoak eta badira federalekoak. Ba, eta bigarren taldea marruski prodebian izanen. Ba, nah, orain, orain ere ezan badira jokalariak ezin dutenak jokatu uh, prodebian eta topa hori itendiren. Illa, me or berrik baiuna tamieritze berba prodebian dira, senta Azta hainitz asidira jas eta orten jokatzen eta ikusuten ikutxe dute maila bazutela. zutela Eta alde hain batzen topa malau ean berbat zuten xantz aurinkonen Asiak dira zer gaitik Aztea dea ere diru historio bat Abai bai. bai. E bai Eranen dizut beste gauz bat Paul. Azubi dut eta mieritzen ere. Eranen dizut beste gauz bat zure arazoinamendia segitzuz, badira jokolari honak aihirenak prodebian uh, Baitira tira eta baionak, oke? Okay? Bai. Me... Jokolari bisikionak eskaldunak eskual, zeiten dute ez egoiten. Bai. Eta ez da plinitu biak. Eta, ta, or, eta talde bakar bat talimagira gai proposatzeko hemen hai. eta eliteko kluba bat Ebe gure gazteo berenak. E eta johanen dira, naturalki. Eta ezta da plinitu biak ba, ba, ba, ba, eh. hori. Eta ez da plinitu biak hori. Bakik pohle, enetzat. Ez ziitia hori. Eta. Se da ez la marchatuko fitzik eta Atako, eta ezzuki gitia. Me etia esta bat xantza bat a txikitze uzu. Bai. Bai, nesta ora inber. Bate. ez ye bekin, esta es gufflet eta, uh, eta oliquin. Oli chez go reset. Sandako jende horiak. Hala, be stil naushiak na ara uh, gufflet alodu paishiko kidata, taieb lour de quoi sakenundi katertzenenguei. Habe ah. lagunak emengoak dira, dituzu maiter uh, ez. Eh. Badira dineta ik, eh? Bai. Ez, eh, ez, ez. Brusketa zalagoiti ikin ere, txiloen, nahi. <laughs> brusketa, <Buskita, alxutegita laughs> eh, eh, altxut egita, huriek ez Egia, brusketa zalagoiti ere emengoak ziren, eta ez zen posible zuretana izan... Uh... Ostilea lehuntan, bostontan, uh, presidente beria beraz... Uh, agian. Tendentzia, bai, agian. Tendentzia maiten dugu, uh, Taiev direktuareko edo hey. ikuskaritzako presidente, Tu Mio izanen da beraz uh, kontxeiluko uh, presidente, iduriz uh, Janik Bru, uh, etoriko da manager iduriz. isa, bere uh, mediku eta bere staff guziarekin, nahi dueran berbizie joango dela, Pusiko behar da txeto eta gehi gelitzen diren, gehi e, baionako langire guziak, oan asteko, e, ostire lontan induriz pixka bat jakinen den dugu, pixka bat gehixo iakin dugu, eta ageriko ondotik zer ertatuko den, aldak eta da, eta gauza behera, miagitzen Sampagasu, Pol Mendiburu, Xabi Astoi, Minesker Gurekin izanik Aratzuntan, eta Laster Arte, eta Pantxika finitzen dugu, zurekin asteburuko Kirol andana bat badugu. Eta nola, Kirol uh, Itzorkuetan, Kirol Magazinaleni, ke eh, o stir eta majetan ondotik pilotan berezkoen lehen finalerdia, angelu tike dugu lajalditurbe etsegara hibilboren kontraz sortzietariko itzi. Larumatean pondu bateginendugu atsaldeko sitan usailan bezala eta ondotik uh, biñaka koscha perketaren finalerdia pauetik oltarigu chandut inchuspet du kontra eta sortzietaritan Eskubaroia gustartuko uh, dugu i burne rezibitzen baitu. Uh, igandean ur errukbiarekin asiko gira, txaldeko iruorenetan uh, Federal bian multsoko azken partidak dira Nafarroak peirora derrezibitzen du eta maulek erzurradur eta atxaldea bukatzeko amaturen buruzburukako burukako finala argangoitzetik zuzenean Mazond lagalden kontra.